Imnul 26 Cel ce trăiește încă în necunoștința lui Dumnezeu e mort în mijlocul celor ce trăiesc în cunoștința lui Dumnezeu și că pentru cei ce se împărtășesc cu nevrednicie de taine, trupul și sângele lui Dumnezeu se fac nesezizate. Acum stăpâne sunt printre cei vii ca un mort și printre morți ca unul viu sau mai netrebnic decât toți oamenii de pe pământ pe care i-ai creat Dumnezeul meu. Iar a fi mort între toți cei ce viețuiesc potriviție mă arată mai rău decât cei ce n-au fost creați, pentru că cel ce trăiește între morți, viață nerațională ca animalele, e asemenea cu cei ce nu știu de Dumnezeu. Iar aceasta, cum nu ar fi asemenea cu a nu fi? Căci chiar dacă mi se pare că te cunosc, Chiar dacă mi se pare că în tine cred, chiar dacă mi se pare că te laud și te chem, căci, de fapt, gura mea grăiește cuvinte ce le-am învățat și cântă cântări și rugăciuni pe care le-au alcătuit cei de odinioară care au primit Duhul tău, spunând acestea și părându-mi se că fac mare lucru, sunt nesimțit și în neștiință, pentru că, asemenea, copiilor ce nu cunosc înțelesul cuvintelor ce le-au învățat, așa și eu... Stăruind în rugăciuni, în salmi și în cântări și lăudându-te pe tine singurul milostiv, nu primesc simțirea slavei și luminii tale, și precum ereticii care au învățat multe, socoteau că te știu, socoteau că te cunosc, ba socoteau nenorociții, că te și văd Dumnezeu meu, așa și eu rostind multe rugăciuni, multe psalmodii, numai cu limba mea, ba, poate și cu inima, Socotesc că am ajuns prin ele la culmea credinței că am dobândit toată cunoștința adevărului și nu mai am nevoie de nimic, ba chiar că te și văd pe tine, Mântuitorule, Lumina Lumii, și zic că te și am prin aceasta pe tine și ești unit cu mine și sucotesc că mă împărtășesc de virea ta Dumnezească. Petru cu patru și descoperă pentru această părere parabole și cuvinte în scriptură pe care, trăcuindu-le, le, le când Domnul a spus că cei ce mănâncă trupul lui și cei ce beau sângele lui rămân întru el, ba, și el, stăpânul, locuiește în ei, Ioan 6, cu 36. Spunându-o aceasta, ei vestesc pe cel necuprins ca și cuprins. Vestesc că în trupul cuprins se află necuprinsul. Că cel ce nu poate fi apucat e apucat și văzut și ignorez nenorocitul de mine, că în cei ce voiești te faci de fapt simțit și văzut și ținut, Creatorule, în ceea ce e sensibil și poate fi ținut și văzut, dar în cei necurați ca mine sau mai degrabă nevrednici, Dumnezești trupul și sângele tău sensibil și le faci cu totul de, ne de neținut, de nesezizat. Le preschimbă fără schimbare, mai bine zis, le prefaci cu adevărat în duhovnicești, în nevăzute, și precum intrai și ieșeai odinioară prin ușile încuiate, și când frângeai pâinea, dispăreai din ochii ucenicilor, Luca 24 30 așa faci și acum trupul tău duhovnicesc. Și mie mi se pare că te am, fie că vrei, fie că nu vrei, și s Că mă mineci cu trupul tău și că mă împărtășesc de tine și că sunt ca un sfânt Hristoase al meu și moștenitor al lui Dumnezeu și împreună moștenitor cu tine și frate al tău și părtaș al slavei veșnice, prin aceasta mă arăt cu totul nesimțit, prin aceasta se arată că eu nu cunosc cele ce leps psalmodiez și cele ce le grăiesc și le meditez și le cânt. Și dacă le-aș cunoaște cu adevărat, aș ști că te-ai făcut om fără schimbare, Dumnezeul meu, ca să mă îndumnezeiești întreg pe mine, pe care m-ai luat, nu ca să rămâi om în grosimea noastră, și să fii ținut în stricăciune tu cel cu totul neapropiat, cel ce ești Dumnezeu nestricat și necuprins prin fire. Dacă aș ști aceasta și aș crede că trupul tău Dumnezeu și sângele tău cer sfânt, S-au făcut mie nevrednicul nesezizat și foc cu adevărat neapropiat, m-aș împărtăși cu frică, cu teamă și cu cutremur de acestea, curățindu-mă mai înainte prin lacrimi și suspine, dar, de fapt, eu zac în întuneric și rătăcesc în neștiință stăpânit nevrednicul de mine de o nesimțire totală, totuși te rog, îți cer cu stăruință, căzând înaintea ta și și cerând mila ta. Caută la mine și acum, ca totdeauna împăratul meu, arată-mi duioșia ta, arătăm cu împătimirea ta, arată că nu ei seamă la păcătoșenia mea a mai bine zis a risipitorului, a celui ce a păcătuit față de tine, mai mult decât toată firea celor necuvântătoare și cuvântătoare, căci, deși am săvârșit toate fără de legile în viață, dar te mărturisesc pe tine, Dumnezeu și Făcător al tuturor, și te măresc ca pe Fiul lui Dumnezeu de o ființă cu Dumnezeu născut din el înainte de toți vecii, iar în timpurile din urmă din Sfânta Fecioară Maria, a născătoarea de Dumnezeu, din care te-ai născut ca un prun, și te-ai făcut om și ai pătimit pentru mine, și ai fost răstignit, Mântuitorule, și ai fost predat mormântului și ai înviat din morți după trei zile și te-ai înălțat în trup acolo de unde nu te-ai despărțit. Crezând eu astfel, închinându-mă ție astfel și ne că vei veni iarăși să judești pe toți și să dai fiecăruia cristoase cele de care e vrednic să-mi fie socotită credința în locul faptelor Dumnezeu meu și să nu-mi ceri fapte care să mă îndreptățească de plin, ci credința însă și să-mi ajungă în locul tuturor faptelor, ea să mă apere, ea să mă îndreptățească. Ia să mă arate părtaș al slavei tale veșnice, că și cel ce crede în mine, ai spus Hristoase al meu, viu va fi și nu va vedea moartea în veci. Ioan 11 cu 25: Dacă, deci, credința în tine mântuiește pe cei deznătârșduiti, iată, eu cred, mântuiește mă făcând să-mi strălucească lumina Dumnezească și arătându-te stăpâne. Luminează sufletul meu ținut în întuneric și în umbra morții. Dă-mi și pocăință această băutură ta dădătoare de viață, băutură care înviorează simțurile trupului și sufletului meu, băutură care mă înveselește purura și îmi viața, viață. Nu mă lipsi de ea, Hristoase, pe mine, smeritu și Străinul, care împun toate nădejdile în tine. Amin.